Meditații duhovnicești la a treia epistolă a lui Ioan. Versetul 11. iubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu. Cine face răul, n-a văzut pe Dumnezeu. Problema binelui și a răului a frământat pe om tot timpul istoriei lui pe pământ și, de felul cum a înțeles această problemă, și-a croit drum prin viață, fiind apoi fericit sau nefericit. Cunoașterea binelui și a răului nu poate fi adevărată atâta timp cât este legată de interese egoiste, fie ca om, fie ca familie, fie ca grupare de oameni, fie ca popor, pentru că, de multe ori, ce este bine pentru unul, este rău pentru celălalt. Binele absolut este numai acela care este bine pentru toți, este acela care dă viață, apără viața și ofericește. Acest bine este Dumnezeu. Numai în Dumnezeu, în lumina adevărului său, Putem cunoaște și binele și răul în adevărata lor stare, pentru că din Dumnezeu vine viața și tot din el vine și apărarea și fericirea. Binele este Dumnezeu, este tot ceea ce este dumnezeiesc. Răul este tot ce nu se mișcă în Dumnezeu, tot ceea ce duce la distrugerea vieții și a rânduielii legii dumnezeiești. Păcatul de orice natură ar fi este un rău, pentru că este în afara legii lui Dumnezeu. Este fără de lege. Binele este în adevăr și în dragoste. Și întrucât Dumnezeu este adevărul și dragostea, este în același timp binele absolut. Filozoful Feuerbach spunea, Numai prin simțul adevărului este dat și simțul binelui. Iar filozoful Marc Aureliu zicea limpede, cine face răul se ridică în contra lui Dumnezeu. Așa cum s-a spus, tot ce nu duce la Dumnezeu, la supunerea față de rânduiala lui, este rău, chiar dacă, în aparență, nu pare așa. Adevărata înțelepciune este aceea care te duce la deosebirea binelui de rău și adevărata putere... Este aceea care te poartă pe căile binelui Împăratul Solomon se ruga lui Dumnezeu astfel Dă robului tău o inimă pricepută Ca să judece pe poporul tău să deosebească binele de rău Întâi regi trei cu nouă. Dumnezeu este cu cel care dorește binele Umblă să-l cunoască și apoi să-l înfăptuiască 2 Cronici 19 cu 11 Prorocul Amos, vorbind din partea lui Dumnezeu, zicea Căutați binele și nu răul, ca să trăiți și ca astfel Domnul Dumnezeu loștirilor să fie cu voi. Amos 3 cu 14 Tot acest proroc zice mai departe Urâți răul și iubiți binele. Amos 5 cu 15 cu răul trebuie să fie rău, dacă ești om de bine, spunea un înțelept. Numai în măsura în care urâm răul, iubim binele, prea iubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu, cine face răul, n-a văzut pe Dumnezeu. Adevărații cunoscători ai binelui și înfăptuitorii lui sunt numai cei născuți din nou, cei care au primit natura firea lui Dumnezeu, adică toți păcătoșii care l-au primit pe Domnul Iisus ca mântuitor personal, prin credință și pocăință. Ei au adevărata lumină pentru că ei sunt oameni noi din casa lui Dumnezeu. Efesenii 2 cu 19 Cum să acționăm când suntem umiliți sau tratați rău? Este mai bine să nu ne răzbunăm, ci să lăsăm totul în mâna lui Dumnezeu. Când suntem grăbiți să ducem noi luptele noastre, Domnul Iisus stă deoparte și ne lasă nouă problemele. Dar, dacă nu ne răzbunăm, Dumnezeu va interveni în ajutorul nostru. O femeie hindusă, când a devenit creștină, a văzut că toate rudele ei necredincioase căutau să-i facă viața amară. Într-o zi, un misionar a întrebat-o, când soțul dumitale se enervează și te persecută, ta, ce faci? Ea a răspuns: Pregătesc mai bine mâncarea și curăț mai bine prin casă. Când îmi vorbește cu răutate, caut să-i răspund cu atenție și să-i arăt în orice fel că dacă am devenit creștină, am devenit și o soție mai bună. Soțul acestei femei s-a împotrivit predicilor misionarului, dar, Credeți că s-a împotrivit și predicilor soției sale? Nu, n-a putut rezista predicilor practice ale soției sale. Duhul Sfânt a folosit mărturia ei bună și s-a întors și el la Dumnezeu. Când suntem nedreptățiți să trăim resentimente, să căutăm să ne răzbunăm sau să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne răzbune? Romani 12,19 dacă îl vom lăsa pe Dumnezeu să lupte pentru noi, nu vom pierde lupta. Puterea dragostei poate schimba un vrăjmaș într-un prieten. Dacă animozitatea fratelui meu continuă, atunci eu să-L iert din toată inima, gândindu-mă că și pe mine m-a iertat Domnul de atâtea ori. Să aștept deoparte și să mă rog, rămânând smerit, fără niciun duh de judecată. Alegerea Odată, într-o familie din Franța, s-au născut doi frați, Jean și Carol. Primul a fost de tânăr foarte studios și i-a plăcut să cerceteze Biblia. El s-a decis să slujească cu tot devotamentul lui pe Dumnezeu. La vârsta de 27 de ani a scris una din cele mai renumite cărți religioase, Instituția Creștină. El a fost folosit de Dumnezeu la trezirea spirituală a unei mari părți a Europei. Numele lui, Jean Calvin, este cunoscut peste tot. Al doilea a devenit bețiv, o plagă a societății, cum se poate explica marea diferență dintre cei doi nu prin ereditate, nu prin bună creștere, nu datorită situației materiale. Marea diferență dintre cei doi provine din alegerea pe care a făcut-o fiecare în parte. Unul a ales să-i slujească lui Dumnezeu și prin credința în fiul său a primit viața și binecuvântarea. La rândul său, el însuși a devenit o binecuvântare pentru alții. Al doilea, a ales moartea care vine din neascultare față de Dumnezeu și față de Cuvântul Său. Veșnicul vrășmaș, diavolul, dorește să zădărnicească orice evadare a omului din împărăția Lui. El vrea să-i țină pe oameni în păcat și în blestem. Ce fericire, însă, că există o cale de salvare și aceasta este însuși Domnul Isus Hristos. Vino, așa cum ești, Chiar acum la el și vei fi mântuit pentru veșnicie. Și, tot despre alegere, o istorioară mai veche relatează despre un profesor care a venit la Dublin pentru a participa acolo la un congres. A sosit cu întârziere, îngrijorat că va pierde deschiderea, a sărit într-o birjă și i-a strigat birjarului, mână repede căci mă grăbesc, birjarul a mânat caii în galop prin oraș. Deodată, profesorul și-a amintit că nu i-a spus birjarului unde trebuie să-l ducă. Atunci l-a întrebat, știți unde vreau să merg? De unde să știu? A răspuns acesta zâmbind și șmecherește, dar eu conduc așa cum mi-a spus, în galop. Cine știe unde l-ar mai fi dus pe profesor? Știm noi însă, se îndreaptă călătoria vieții noastre, cunoaștem ținta sau călătorim fără țintă. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, nu lasă nicio îndoială în acest sens. Călătoria vieții omului are două ținte posibile, cerul sau iadul, fericirea veșnică sau chinul veșnic. Dumnezeu ni le pune pe amândouă în față, ca odată israeliților, viața și binele, moartea și răul noi înșine putem și trebuie să alegem. Cine vrea să aibă ca țintă binele, viața veșnică, trebuie să vină acum la Dumnezeu. Pe acesta, El vrea să-L salveze și să-L împace cu Tatăl. Numai prin pocăință și credință, printr-o naștere din nou adevărată, primim cetățenia sus în cer și ajungem la țintă. Repetăm, tot ce nu duce spre Dumnezeu, spre unitatea cu El și cu toți credincioșii Lui, nu este binele adevărat. Și răul și binele le putem deosebi numai privindu-le de sus în jos, de la cuvântul Lui Dumnezeu spre noi, oamenii. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău! Isaia 5,20 Să fim cu atenție la falsitate! Este bine să ne ferim de greșeli, tot cu atâta grijă cum ne ferim de patimi. A fi orb de ochi este mai rău decât a fi șchiop de un picior, pentru că cine nu are lumină cade ușor. Puțini se gândesc însă la așa ceva. Oamenii își închipuie că spiritul lor este proprietatea lor și că pot face cu el ce vor. Gândesc și cred după gândul lor. Cine a scos însă această parte a lor de sub ascultarea de Dumnezeu? Nimeni. Ei sunt legați de părerile semenilor lor, dar oare desființează aceasta nevoia ascultării lor de Dumnezeu? Există adevăruri descoperite. Suntem noi îndreptățiți să privim ideile noastre ca fiind egale sau mai înalte decât învățăturile Duhului Sfânt? Suntem noi îndreptățiți să credem că Dumnezeu nu a știut ce a făcut când a dat Biblia sau că descoperirea dumnezeiască ar fi ca un calendar vechi înlocuit prin gândirea nouă? Învățătura stricată duce la o viață stricată. Mulți creștini bântuie astăzi pe niște căi față de care strămoșii lor ar fi dat înapoi cu groază. Falsitatea în credință... Merge mână în mână cu superstiția. Să ne mai mirăm atunci de ce va urma? În epistola către romani 3 cu 12 citim Toți s-au abătut și au ajuns netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Mulți oameni se poticnesc de această declarație a lui Dumnezeu cu privire la om. În zilele noastre sunt mulți oameni care fac răul, dar sunt și care fac binele. Fiecare din noi încearcă să facă binele. În acest caz, nu se contrazice expresia biblică nu este niciunul care să facă binele? Un om cinstit, care tocmai împlinise 82 de ani, își sărbătorea ziua de naștere. A venit la el un vecin care era creștin pentru a-l felicita și i-a zis Mă bucur că am putut avea un vecin bun atâția ani. Am numai o dorință. Să fim și în cer, aceiași vecini. La acest lucru mă gândesc și eu, a răspuns celălalt, căci toată viața mea am făcut atât de mult bine încât pot ajunge în cer. Sinceritate? Așa gândesc mulți. Dar trebuie să arătăm două mari erori la care sunt supuși toți acești oameni buni. În primul rând... Nu toate facerile de bine gândite de oameni sunt văzute la fel de Dumnezeu. Dumnezeu judecă motivul unei fapte bune, lucru pe care noi, oamenii, nu-l putem cunoaște. În al doilea rând, există în viața oamenilor multe lucruri pe care ei le văd bune, dar în fața lui Dumnezeu sunt păcate. Ce vom face cu astfel de fapte în fața lui Dumnezeu? Pentru aceasta a venit Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Cineva a spus, să luăm aminte nu numai asupra răului pe care trebuie să-l respingem, ci și asupra binelui pe care adesea uităm să-l facem. Binele trece prin adevăr și dragoste, de aceea dă viață, apără viața și ofericește. Cine face binele este din Dumnezeu. Dragul meu, tu cum ești?